Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada saat ini kita akan bertemu lagi. Alhamdulillah. Dalam menyambung pelajaran kita di tajwid. Kita akan memasuki tentang Uh, judulnya adalah Al-Mutamasilain, Al-Mutajanisain, Al-Mutakaribain uh, Kita pelajari ini Al-Mutamasilain dengan Al-Mutajanisain Dengan Al-Mutakaribain ini adalah dalam rangka untuk me uh, Mempelajari Apa gunanya kita mempelajari Al-Muta Masilan, Al-Muta Janisan, Al-Muta Qaribain Ialah untuk Guna mengetahui Bolehkah kita Menidramkannya Atau tidak boleh Sebab Yang boleh diidramkan itu Maksudnya idram itu ialah Memasukkan huruf pertama Ke huruf kedua Hanya Untuk yang mutamasilen saja Dan mutajanisen dan mutakariben Ada pun yang Keempat Ialah Al-mutabaidain Jadi Empat keadaan antara huruf dengan huruf Kita mempelajari ini adalah Dalam rangka hubungan huruf Dengan huruf Apa hubungan huruf ini Dengan huruf sesudahnya Apakah mereka ini mutamasil Apakah mereka ini mutajanis Apakah mereka ini mutaqarib Apakah mereka ini mutabaid Jadi kita akan mempelajari Dengan ada mengetahui Hubungan antara huruf ini, pertama Dengan huruf yang kedua ini Apa yang akan kita namakan dia nanti Antara hubungan mereka ini Jadi kita mempelajari tentang Al-mutamasi lain Wal-mutajanisain Wal-mutakaribain Wal-mutabaidain adalah dalam rangka mempelajari hubungan huruf dan kita akan mentakrifkan atau mendefinisikan setiap daripada uh, bentuk masing-masingnya kita akan masuk ke kepada almutamasilan almutamasilan ah almutamasilan ah artinya ialah dua huruf yang serupa Masul itu artinya serupa Misal Yang serupa Dalam Makrajna Dalam sifat-sifatnya Dalam Bentuknya Bentuk maksud itu Gambarnya Rasmanya dalam bahasa Arab namanya Dalam bentuk rasamnya Dan di dalam namanya Dia itu serupa Semuanya Itu dinamakan mutamatsilan. Mim dengan mim, nun dengan nun, qaf dengan qaf, kaf dengan kaf, lam dengan lam, hamzah dengan hamzah. Antara mereka yang berdua ini ada hubungannya. Ya apa? Mereka itu adalah mutamatsil. Huruf qaf seperti huruf qaf, huruf kaf seperti huruf kaf dalam makhrajnya, dalam sifatnya, dalam namanya, dalam menyebut nya dalam bentuknya dia sama. Ah itu nama kematmasul. Jadi sudah tahu kita artinya yang tamasul sudah tahu kita artinya mutamatsilan harfani yattafiqan yutamaatsalan harfani mutamatsilan atau yutamaatsalani fil makhraj atau yattafiqani fil makhraj was sifat dan rasm dan bentuk ha itulah yang dinamakan mutamasilan harfan almuttahidani fi alism wa alrasm wa almakhraj wa alsifat ha itu yang dinamakan tamaakil dan bentuk atau macam-macam daripada tamasul ini ada 3 bentuknya yang pertama adalah saghir mutamasilan saghir mutamasilan saghir Arta apa artinya saghir huruf yang pertama huruf mati dan huruf yang kedua adalah huruf mutaharrik berbaris al awal huruf awal saakin dan huruf kedua al mutaharrik aituna makan saghir Jadi mim dengan mim tapi huruf mim yang pertama adalah huruf berbaris mati huruf yang kedua adalah berbaris di atas kah di bawah kah di uh, depan kah nah, salah satu di antara barisnya itu seperti lahum ma lahum ma yashaun nah, lahum ma yashaun atau oh. Idrib bi 'asaaka, idrib bi 'asaaka. Ini pertama ba, mati, huruf kedua ba. Hmm. Itu adalah uh, yang dinamakan mutamatsil kecil. Ittaqoo wa amanu. Wau dengan wau ittaqoo wa amanu. Jadi ee uh, atau yuwajjihu yuwajjihu ha pertama mati yang kedua ee uh, mutaharrik Apakah dia dalam dua bentuk kalimat atau dia dalam bentuk satu kalimat di huruf-huruf apa saja tidak ee uh, uh, dijelaskan Haa, nah, jadi itulah Man-Nasha Man-Nasha hmm. Jadi, itulah yang namakan Mutamassil Al-Mutamassilin As-Saghir Al-Awwal As-Sakin Was-Sani Mut'harik Hukumnya selalu Idram Selalu Idram Walaupun dalam satu kalimat Iwajjihu Haa? Atau antara dua kalimat idrib asaka, fil amanu. Nah, itu adalah ah uh, jadi dalam kaidahnya kullu mutamatsil ash hukmu idgham jadi seluruh mutamatsil ash yang pertama berbaris mati yang kedua berbaris atas atau bawah atau depan tidak ada penghambat antara mereka hukumnya adalah idgham eh uh, di istisna kan dispesialkan di istisna kan yu istisna di terkecuali di dalam istilah musyaran saghir ini Eh uh, kalau yang pertama itu adalah huruf mad. Kalau yang pertama adalah huruf mad. Yang kedua huruf ya mutaharrik, yaitu ndak boleh diidghamkan alladhi yuwswisu. Dia dalam bentuk ras uh, gambarnya bentuknya sama ya dengan ya. Tetapi Ya pertama adalah ya maddiah makhrajnya lain. Yang kedua adalah ya mutaharrika makhrajnya adalah di pertengahan eh uh, lidah. Kalau yang pertama ya maddiah adalah di job, ini adalah huruf lidah, pertengahan lidah. Nah jadi tidak sama makhrajnya. Jadi ini adalah antara eh uh, huruf mat dengan huruf mutaharrik, enggak boleh. Eh uh, alladzii waswisu, enggak aman, boleh. Amanu wa amilu ama nu amil wa pertama adalah waw mati yang kedua waw mutaharrik tapi yang pertama adalah waw mati ya yang kedua adalah waw uh, syajariyah waw anu uh, safawiyah anda boleh kita safawiyah bukan syajariyah safawiyah jadi ndak boleh kita uh, idghamkan karena ndak sama makhrajnya dan sifatnya juga uh, berbeda yang kedua pengecualiannya ialah exacta esakta ndak boleh kalau dia huruf pertama sakin huruf yang kedua huruf mutaharrik tetapi ada sakta antara dua ini ndak boleh diidghamkan antara ha dengan ha maliah halak anni sultaniah maliah hai ini mati halak anni itu adalah uh, hak tidak -ber, boleh kita uh, idghamkan jadi Untuk mutamatsil yang kayak bentuknya dia mutamatsilian tetapi itu bukan mutamatsil. Ini adalah dua ini eh uh, yang pengecualiannya. Yang pertama ialah huruf mad, yang kedua pengecualian adalah sekta. Eh uh, Yang kedua, mutamatsil adalah kita eh uh, namanya eh uh, kabir. Tadi saghir yang sekarang adalah kabir. Ah, Mutamasil kabir Juga Harfan Yatta hidani Fil makhraj Wasifat Wal Rasn Tetapi Dia itu Keduanya Berbaris Yang pertama Berbaris Yang kedua Berbaris juga Jadi ada Mutamasil kabir Walaupun Dia dalam dua kalimat atau antara dua kalimat antara dua perkataan itu namanya juga tamasul tidak ada pembeda di antaranya untuk kita pembacaan kita Hafs an Asim semua mutamasir kabir ini diizharkan artinya dijelaskan setiap hurufnya contohnya salakakum ka kum salakakum dah boleh kita baca salakum Ndak boleh. Jadi harus kita jelaskan salakakum salakakum. Ah jadi antara kaf dengan kaf dia mutamatsil tetapi ndak boleh kita menggeramkannya karena dia keduanya berbaris. Ah uh, juga misalnya banyak di antara misalnya -misal yang lain di antara kita bisa melihatnya antara mim dengan mim. Ah uh, ali mama ali mama ah ali ma ma ta nah jadi ma dengan ma ah jadi hukumnya adalah izhar cuman dua saja kalimat di dalam Al-Qur'an yang diidghamkan yang mut, yang termasuk kabir ini oleh Hafs antar kisah TV ialah dalam kalimat ta'manna yang asal kalimatnya adalah ta'manuna malakala ta'manuna ha dia asal kalimatnya ta'manuna tetapi sudah diidghamkan dengan mematikan huruf yang pertama dahulu yang ta'manu nu ini dimatikan dahulu kemudian setelah dia mati baru dia dimasukkan ke dalam na yang kedua jadi kita bacanya ta'manna diidghamkan jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan Yang pertama kita harus membaca eh, dengung di sana ta'man. Yang kedua kita boleh membaca salah satu di antara a uh, bentuk kita boleh mengismamkan yang artinya ismam itu ialah dengan menyongkan atau melunjungkan mulut kita ta'man ke depan. Itu harus dilihat ya. Kita mulut kita bibir kita yang dua ini harus kita lonjongkan ke depan tak manna selama itu kita dengungkan itu namanya uh, ismam tanpa ada uh, harakat suruf yang pertama jadi idramnya disini idram kamil tak manna jelas sudah diidramkan uh, nun tadi kepada nun yang kedua atau kita yang tak manna ini adalah Uh, dalam uh, imam ialah membaca huruf yang pertama ke huruf yang kedua dengan memberikan uh, melonjongkan mulut kita Sub, ini yang bisa dilihat oleh orang yang melihat bisa diriwayatkan bagi orang yang melihat sebab ini mem, melonjongkan mulut ini adalah mesti dilihat walaupun dia itu jauh dilihatnya uh, Oh iya, si liat, dia mel melonjokan buloh, tak mana, harus dilihat. Meriwayatkannya, harus dilihat. Dan yang kedua, kita boleh membaca dengan secara raum. Raum itu ialah, memberi, dia kan harkatnya tak manu, mengambil, menghilangkan 2 3 daripada harakat meninggalkan 1 3 saja. Yang kalau kita bilang ta manuna nunanu nuna, enggak nuna, seperti itu lagi malakala ta manuna Yang nu tadi itu sepertiga saja Tidak ada dengung dalamnya dan kedua nun diizharkan nu tetapi hanya saja harakat huruf yang pertama itu hanya sepertiga saja hilang eh 2 2/3 malakala ta'manuna malak malakala ta'manuna ndak boleh kita baca malakala ta'manuna nuna, nuna nuna nuna ah seputiga saja ndak sepanjang yang nu tadi ini harus didengarkan oleh orang walaupun dia buta dia tidak melihat harus didengar dengan secara teliti bagi yang memerhatikan dekat orang ter sedekat yang jauh tidak akan mendengar tidak akan dilihat oleh tidak akan didengar oleh orang yang jauh sebab dia seperti kes dia daripada harakatnya jadi dia ini dah tat'if mengurangkan atau me, uh, menyedikitkan menyedik, atau mengurangi harakat daripada baris daripada huruf tadi menurangkan 2/3 tinggal sepertiga yang akan didengar oleh yang dekat yang memperhatikannya kalau dia tidak memperhatikanndakangar kalau dia sibuk dengan yang lain dia tidak akan bisa meriwayatkan ini jadi harus salah satu tadi harus dilihat oleh yang melihat walaupun dia tidak mendengar tapi dilihat oleh orang orang buta tidak bisa meriwayatkan Ismam Orang yang tidak memperhatikan Tidak bisa merewayatkan Ra'um Si buta boleh merewayatkan ra Ra'um Orang yang tidak melihat Bisa merewayatkan ra Ra'um Saya dengar Saya dengar katanya Tapi tidak dilihat Kerana tidak ada hak Gerakan mulut tidak ada Cuman dia Baris huruf saja yang diperhatikan Itu adalah kalimat Ta'manna Au ta'manuna hmm? Sewaktu kita baca Ta'manna Berarti kita menidramkan Nun Yang mutaharik tadi itu Ke nun yang uh, kedua Kalimat yang kedua Yang juga diidramkan oleh Hafsi ialah Makan ni Maka, makan, makan ni ha? Makan ni Dalam surat Al-Kahfi Kan asalnya Makan ni Jadi Ini nun na ni Makan ni Makan ni na ni Jadi nun yang pertama baris atas Baris yang, yang nun yang kedua baris bawah Ah jadi bagaimana caranya dimatikan dulu barisan pertama nun pertama ini dulu. Ini adalah uh, cara man idghamkannya. Enggak boleh kita masukkan antara yang mutaharrik ke mutaharrik enggak boleh. Harus dimatikan dulu barisan pertama makan kemudian baru dimasukkan dia ke huruf yang kedua, yang ketiga baru kita melafazkannya. Jadi makanni ma makanni ha mak kami. Jadi, kita yang na tadi sudah tidak ada lagi, kita sudah masukkannya ke dalam uh, na yang kedua. Tapi kita mengetahui bahwa tadi itu asalnya adalah makanani, makanani. Itu dua kalimat saja yang disebut oleh uh, Hafs dalam uh, idgham dalam mutamatsil kabir ha uh, yang diidghamkan. Jadi, dalam definisinya Kullu, uh, kullu Mutamasil kabir, muzhar, illa fi kalimatain. Tak manna wa nah, Artinya, setiap mutamathil yang berbaris keduanya, pertama dan kedua berbaris, hukumnya adalah diizharkan, dijelaskan, kecuali di dua kalimat saja. Tak manuna dengan makannih dat manna dengan nakal ni. Ah itulah yang uh, mutamathil kabir. Jadi kita sudah uh, sampai ke mutamathil kabir dan kita masuk ke mutamathil yang nomor 3. Ah uh, mutamathil yang ketiga ialah mutlaq. Mutamathil mutlaq dia ini mutamathil mutlaq ialah yang huruf pertama berbaris, huruf yang kedua sukun. Jadi ee kebalikan daripada sagir, kalau sagir yang pertama adalah berbaris mati sakin, yang kedua berbaris ee berbaris itu adalah yang untuk sagir, tetapi yang mutlak ini nah mutamasil mutlak ini ialah yang huruf pertamanya ee berbaris atas kah, depankah, bawakah dan yang huruf sesudahnya ee huruf mati. Contohnya nansakh nansakh nun pertama berbaris nun yang kedua mati nan ah oh. jadi ini enggak bisa kita idghamkan kalau kita matikan berarti dua-dua mati tidak ada dalam bahasa Arab dua huruf mati di berdekatan enggak ada sedangkan yang harus yang asalnya dua mati harus dibariskan salah satu di antara dua atau dihilangkan salah satu di antara dua Ini sudah berbaris kita akan mati kan enggak mungkin. Jadi seluruh yang mutlak ini, kull mutamatsil mutlak muzhar. Jadi seluruh mutamatsil yang mutlak yang perta huruf pertamanya berbaris dan keduanya mati, hukumnya adalah izhar. Dijelaskan kedua-duanya. Nanṣaḥ tutla. Ah. Nanṣaḥ tutla. Nah, ha. jadi harus kita jelaskan kedua-duanya tadi itu itulah uh, tentang pelajaran kita tentang almutamatsil bahwa yang arti mutamatsil dua huruf sepakat atau serupa dalam segala hal dalam makhraj dalam sifat dalam nama dalam bentuk mm dan dia itu terbagi kepada 3 macamnya ada mutamatsil saghir ada muta, yang mutamatsil kull mutamatsil saghir hukumnya idgham kecuali huruf mad dan kalau ada sakta atau ada pembeda eh uh, uh, pembatas antara dia pembatasnya seperti juzada alif atau sakta atau huruf mad Yang kedua, tamasul kabir, kulu mutamasil kabir, izhar. Seluruh temasul kabir, Tamasilan kabir, harus izhar, kecuali dalam dua kalimat. Kita sudah ketahui. Dan yang ketiga, bentuk temasul ini, ialah uh, mutlaq. Dan seluruh mutlaq, uh, seluruh mutamasil mutlaq ini, adalah izhar. Tidak ada, uh, izhamnya sama sekali. Nah jadi dengan begitu kita sudah berhenti sudah sampai ke uh, mutamatsil dan kita akan sambung ke sebentar. Dan kita akan menyambung ke tentang at-tajnus. Al-mutajanisan. Pemang uh, dulu kita sudah mengatakan juga atau berkata-kata tentang al-mutajanis. Eh uh, dalam mutajanis ialah harfan artinya definisinya Dua huruf Dia itu sepakat Atau sama makhrajnya Tetapi berbeda sifatnya Dan berbeda hurufnya Dalam makhraj Di tempat keluar sama Sama-sama tempat keluar Tetapi Namanya berbeda Dan sifat-sifatnya berbeda Dan juga berbeda bentuknya Jadi, seperti contoh Toh dengan ta Toh Dengan dal Ta dengan dal Ta dengan toh Itu misalnya kan Atau Shin dengan jim Shin dengan ya Jim dengan ya Ya dengan shin Yam dengan jim Berbeda ah, Jadi itulah yang dinamakan Al-Mutajanis Dua huruf Atau tiga huruf Yang mereka itu Sepakat Al-Mutajanis Atau sama tempat keluarnya Tetapi berbeda namanya Berbeda sifatnya, berbeda bentuknya Mutajani, Mutajanis ini Ada mereka itu Yang diidramkan Kapan mereka diidramkan? Mutajanis yang diidramkan Ialah Seperti yang pertama Di antara mutajanis segir Mutajanis segir ialah kalau huruf pertama saakin dan huruf kedua mutahrik eh uh, dalam definisi yang kita pelajari bahwa seluruh mutajanis itu hukumnya seluruh mutajanis sagir itu adalah izhar kecuali uh, ada pengecualiannya yang pertama Di antara huruf napaiah kita sudah mempelajarinya dulu. Yang pertama ta dengan ta dal dengan ta ta dengan ta ta dengan, dengan dal. Nah, itu adalah mereka itu mutajanis ee saghir kemudian lagi apa dia kamal. Misalnya contoh tah dengan tah qalat taifa lat yang lat tadi itu ndak ada tah lagi sudah tah dia qalat ah sudah baca tah kita qalat taifa dan kita bacakan tasjid di tah itu jadi ta ini hilang sehilang-hilangnya ndak ada lagi anu bedanya dan di sini kita mempunyai uh, pekerjaan Apa pekerjaan yang kita kerjakan? Yang pertama ialah Tentang makhrak Sudah sama dia Cuma saja kita akan membedakan Memindahkan yang huruf Ta tadi ke huruf Ta Tak boleh kita baca lagi qalat Tak boleh lagi Ta Harus sudah kita baca dia huruf Ta Dan kemudian dipindahkan dahulu Huruf Ta ini ke huruf Ta Setelah dipindahkan dia tak yang sakin ini ke huruf to baru diidramkan dia ke huruf to, baru kita bacakan, diidramkan dia, idram kamil ditasjidkan, jadi harus memindahkan harfut tak ini ke harfut to dalam bentuk bacaan dalam, walaupun dalam makhraj dia itu dah sama, tapi harus kita pindahkan sifat-sifat segala macamnya diitbakan, di segala macam kan di tak ini, dipindahkan dia, tak ini diangkat, diganti dengan toh kemudian baru dimasukkan ta ini ke tak dan kemudian uh, asqalat da'wa da ta dengan dal ta di saat itu kita tak boleh baca asqalat asqalat da'wa da tak boleh harus kita pindahkan juga ta ini ke huruf dal dahulu kemudian baru kita masukkan dekat huruf dal asqalat nah, dal dulu baru kita sambungkan dia da'a asqalat da'a nah, itu seperti dal uh, ta dengan dal ah uh, begitu juga dengan dal kepada ta laqad taba laqad taba di sini ada qalqalah ada syiddah ah kita harus pindahkan dulu semua dal ini ke huruf ta Ah ndak boleh kita baca laqad ta ndak boleh harus kita baca q laqad bacakan dal ini pindahkan dulu makhraj lidah kita kita kita ini semuanya dengan huruf dal uh, huruf ta jadi ndak ada lagi dal laqad ta ba ah jadi ditasydidkanlah masukkanlah ta yang tadi uh, huruf ta dah sudah kita ganti ke tau kemudian kita masukkan dia ke harpa ta, baru kita idramkan dan kita terseditkan uh, tentang toh dengan ta dia berapa kalimat saja tiga kalimat saja kalau tidak salah ada dalam Al-Quran ialah la'im basaut ta nah, di sini idramnya idram naqis tidak boleh kita hilangkan toh ini pindahkan toh ini semua-semuanya ke tan dak hanya kita hilangkan sebagian dari dari sifat toh seperti qalqalah nah kita hilangkan qalqalahnya ah seperti ah uh, itbaq mesti tetap ada istila mesti ada ah kemudian baru, baru kita bacanya dia uh, laim basotta laim basotta ha nah, jadi ndak boleh kita idghamkan laim basotta ndak nah, basat ta basat ta jadi ada semuanya begitu juga uh, di uh, kalimat dia juga embasat uh, strategi embat mm. basth itulah yang lagi sin dengan itu mm. itulah di antara contoh yang yang idramnya uh, nakis aywa ahattu ahattu ya ahatatu ahtut Jadi kita di sini kalau-kalau kita hilangkan ahtut Itulah yang diidgham mutajanisan yang diidghamkan uh, naqis di antara huruf napaiah Ini huruf napaiah berapa di sana Dan kemudian kita di huruf al-sawiah di suruf al-sawiah huruf dha ta dengan zal Ha di sini ada kita huruf tha Yang kita idramkan ke harfah zal Idram kamil Yalhas zalik Yalhas zalik Jadi, uh, kita tidak membaca lagi Yalhas zalik Kita sudah harus bacanya, kalau disambung, ada yang berhenti, ada yang menyambung Kalau kita sambung antara dua kalimat ini Kita harus baca Yalhazza Yalhazza kalau kita menyambungnya harus za ini diganti ke huruf zal kemudian dimasukkan ke huruf zal dan kita baca idghamkan idgham kamil yal hal zalik nah, begitu juga contoh lagi di surah Al-Tawiyah antara zal dengan dha iz zalamun iz zalamu jadi yang zal yang muraqah tadi yang zal yang tipis yang istifad tadi yang infitah tadi Kita akan hilangkan ganti dia dengan huruf dzah. Ganti dzal ini taruh huruf dzah di sana. Eh uh, kena karena dia sudah mati. Kalau dia belum mati nanti ada pula kerja tambah kerja kita. Ah jadi dzal ini diganti dengan dzah. Akhirnya kita baca yang pertama dulu ill baru kita bacakan pada dzah. Izdalamu baru kita tasjidkan dia. Izdalamu Nah itulah di antara huruf al-tawiyyah dua. Eh nah, dan ada lagi di antaranya huruf ada huruf syafawiyah. Huruf eh uh, kita sudah mengatakan juga sebelum ini antara harf ba dengan harf mim. Antara ba dengan mim di sini juga idgham kamil. Irkab ma'ana. Ndak ada kita membacanya irkabe ma'ana, ndak. Kita harus membacanya ir dipindahkan ini. Ba ini Dengan sifat-sifatnya. Dia satu makhara saja dengan mim. Cuma saja dengan... Di bak ini lebih kuat... Tekanannya daripada mim. Jadi kita... Memindahkan bak ini ke harful mim. Irkam. Kemudian... Baru kita... Uh, ano, baru kita idramkan dia ke harful mim. Kita bacalah... Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Hmm. Irkam ma'ana. Jadi karena kita bacakan itu berarti kita harus dengungkan juga mim yang musyaddad ini. Jadi idghamnya idgham Kamil. Irkam ma'ana. Nah itulah eh uh, bin di uh, huruf yang mutajanis yang diidghamkan yang pertama ialah zal dengan za, za' sa' dengan zal, ba' dengan bi, za' dengan dha, dal dengan ta' dengan ta' ta' dengan dal dal dengan ta' ta' dengan ta' eh uh, tujuh ya ha tujuh dia huruf mutajanis yang diidghamkan ha oleh hafz bacaan kita eh uh, kalau yang mutajanis kabir semuanya adalah yang dia hurufnya mutaharrik yang pertama tahrik yang ثاني mutaharrik semuanya hukumnya izhar Contohnya as-salihati thuba. As-salihati thuba. Ti thuba. Jadi kita jelaskan ti dijadikan ta. Jadi eh uh, harus eh uh, kita jelaskan eh uh, lam mutajanis ini sebenarnya ada yang diidghamkan. Walaupun sebenarnya eh uh, dalam kalimat yastia yastia sebenarnya ya yastati' tapi nda ada di, di, di diterangkan dalam kitab tajwid tentang ini tapi sebenarnya ini adalah asalnya yastati' kan di atas di dalam surat ini kan dia yastia di atasnya kan ada yastati' kok di bawah yastia jadi kan kita boleh mengambil ke atas jadi yastati' ini berarti dihilangkan kalau seandainya diidghamkan berarti ditasjidkanlah huruf ya harus di ditasjidkan ini kan ditasjidkan nah, jadi berarti itu adalah cuman saja dihilangkan saja hmm. itulah diantara uh, yang kabir yang mutlak yang ketiga yang mutlak mutajanis mutlak seluruhnya izhar Uh, harus izhar seluruhnya Contohnya uh, Juga uh, Ya shkur Ya dengan shin Ya berbaris Shin mati nah, di, di, Sedangkan dia mutamatil Diizharkan apalagi mutajanis Jadi untuk ini uh, Hukumnya juga izhar Untuk seluruhnya Kemudian uh, kita pergi ke bahagian uh, yang mutaqarib. Tentang mutaqarib, artinya mutaqarib ialah takrif definisi mutaqarib. Eh uh, yang dinamakan mutaqarib ialah harfan dua huruf berdekatan makhrajnya. Mungkin dia itu bersatu dalam makhraj am tetapi dia berdekatan dalam makharaja khas atau dia langsung berdekatan dalam makharaja am hmm. kita dulu mengatakan mutajanis tentang mim dengan nun ya? dulu kita juga mengatakan tentang nun dengan mim mutajanis dalam hal dia itu sifatnya bersamaan yang mutajanis kan kita ada bilang uh, huruf yang uh, bersatu tentang mutajanis itu kita uh, sebelum kita masuk ke mutaqarib kita ulang lagi kembali tentang mutajanis bah mutajanis itu adalah dua huruf yang dia sepakat dalam makhraj tidak dalam sifat atau sudah jelas tidak nama dan tidak dalam bentuk hurufnya juga tidak atau dia sepakat dalam makhraj dan sepakat dia di dalam sifat tetapi namanya berbeda Tidak sepakat dia dalam makhraj. seperti Misalnya, contohnya Seperti nun dengan mim Dia makharajnya berbeda, tetapi uh, Semuanya, uh, sifatnya sama Jadi diidramkan Ada mengatakan mengambil, mengambil idramnya itu, kalau dia Diambilnya dalam mutajanis Diambil dalam sifatnya, sepakat Dalam sifat, bukan makharaj uh, Kalau eh uh, mut, uh, muta uh, mutaqarib ini kita sudah mengatakan bahwa dia huruf sepakat berdekatan bukan sepakat berdekatan dia dalam makhraj atau sifat atau makhraj tanpa sifat ya dia itu berdekatan eh uh, ada bukan seluruh atau mungkin kita mengatakan bahwa seluruh yang mutaqarib ini umumnya izhar kecuali ada pengecualian huruf-huruf yang ditkecualikan jadi kita lihat dulu yang saghir mutaqarib anta huruf yang kecil yang dia mutaqarib dalam makhrajnya huruf yang pertama sakin yang kedua mutaharrik yang pertama ialah antara huruf lam di antara huruf lam uh, al-lam syamsi al-lam ta'rif eh yang sesudahnya huruf-huruf ta sa dzal ra zai sin syin shad dot ta za qaf alif lam ta za berapa tu 14 ta sa dzal ra zai sin shin sa dot ta za aligen dengan lam ya uh, eh nun dengan lam ya adalah uh, lam dengan lam adalah mutamatsil jadi ini adalah uh, hukumnya idgham di alif syamsi annar al an'aim diderhamkan lam fi al-nun atau at-ta at-taibun atau watin waz-zaitun ta dengan zaib watin waz-zaitun as-sama asyams semuanya itu huruf yang 14 uh, yang 13 itu adalah sebabnya adalah mutaqarib kita pilam dengan lam adalah tamatul. Ah uh, kemudian juga lam ah uh, kita bilang lam huruf hal dengan bal dengan ra. Ah uh, barabbikum. Hal tidak ada dengan ra? Hal enggak ada dengan ra dalam al-Quran? Dan kemudian juga al lam al-fi'il dengan ra. Kalau ada alam fiil yang sukun di asalnya kalau dia sudahnya harful ra nah qur rabbi qul rabbi qur rabbi zidni itu adalah hukumnya juga adalah uh, mutaqarib antara lam dengan uh, ra itulah di huruf lam kemudian kita masuk kepada huruf yang juga uh, ada mutaqarib antara huruf qaf dengan kaf qaf di afsal lisan di mantera rakawa qaf keluarnya di pangkal lidah kita di akhir sekali di tempat yang lembut dan kaf di tempat yang keras sesudahnya ke depan itu kita idghamkan dia boleh di, di uh, nakhlukkum kalimat satu saja ada di Quran nakhlukkum kita boleh membacanya dengan dua bentuk salah satu idgham kamil q itu kita hilangkan sama sekali kita baca kaf nakhlukkum jadi ini dipindahkan dahulu q itu ke huruf kaf makhrajnya kalau mutaqarib ini bertambah kerja kita kalau mutajanis kita langsung saja memindahkan huruf mati tadi ke huruf ee uh, dal ke huruf tah langsung dia idghamkan kalau ini ndak kita pindahkan dulu makhrajnya laf inik ke kaf kemudian baru kita baca huruf kaf itu dan baru kemudian kita idghamkan eh uh, baik di dalam bentuk huruf lam tadi atau dalam huruf qaf atau dalam huruf nun nah uh, yang kedua bentuk daripada kaf ini idgham uh, naqis tadi kamil sekarang naqis ialah dengan kita hanya menghilangkan sifat qalqalah saja seperti naqisnya di kalimat ahad tu basata kita hanya menghilangkan sifat qalqalah saja tetapi ah uh, tafrimnya masih tetap şiddahnya masih tetap nah jadi nakhluqkum nakhluqkum tebal masih ada ah uh, şiddah masih ada ah cuma sedek itu kita dipindahkan dia nakhluqkum Idghamnya di sini adalah idgham naqis. Ah itulah di antara dan huruf nun juga begitu. Dia dengan huruf yarmalu dan huruf ya nun dengan ya, nun dengan ra, nun dengan lam, nun dengan eh uh, waw dengan empat huruf yarmalu dengan empat huruf ini. Idgham nun pada huruf yang empat ini adalah dinamakan idgham uh, mutaqarib tetapi nun dengan nun adalah mutamatsil. Hai, mutaqarib juga seperti kita mengidghamkan dipindahkan dulu makhraj nun ini ke makhraj huruf yang akan kita idghamkan. Kemudian baru kita sebut huruf nun ini dengan huruf yang akan kita idghamkan. Kalau misalnya dipindahkan nun ini ke makhraj ra Jadi ibadah kita mengatakan eh uh, man rabbukum badan daripada kita mengatakan man rabbukum kita katakan mar dulu mar pindahkan makhraj lam uh, nun ini ke makhraj ra dan kemudian uh, kita idghamkan dia kepada ra idghamnya ini disama idgham naqah uh, kamil بغیر غننه maksudnya بغیر غنnah itu ghunnah huruf uh, nun tadi sudah hilang nun itu idghamnya kamil Uh, hilang seluruh sifat-sifat nun Tidak ada Tinggal satu pun Di sifat nun tadi itu Dan marrabukum Tanda-tanda nun semua sekali tidak ada Makanya dia akan makan kamil Dan sebab kamil juga ialah kerana uh, Sempurna tasjid yang ada padanya Begitu juga Nun ini kepada mim Minma Mimma Mimma Min Ini kita pindahkan makhrajan uh, nun ini dahulu ke makhraja mim kemudian baru kita baca kita idghamkan dia ke harful mim dengan tetap ada ghunnah tapi ghunnah yang ada ini bukanlah ad ghunnah daripada nun yang sudah kita, kita idgham idgham kamil tapi iram uh, ghunnah ini adalah ghunnah daripada mim mim syaddad kerana masuk huruf mati ke huruf mutaharrik mesyaddat tasdidnya kalau dia kamil jadi mimmaimmin hablum min masad hablum min masad jadi yang tanwin hablun min tadi tadi sudah masuk kepada huruf mim jadi kamilnya ini ialah zahabatul harf was sifat ma'an sama dengan nun ma'ara sama nun juga itu ram kamil tadi Hilang huruf itu Dengan sifatnya seluruh-seluruhnya Dan kemudian Nun dengan waw Nun dengan ya Mai asya Mi waro Ini idram sahrir juga Idram juga Didramkan juga Nun ke harful waw Didramkan juga Nun ke harful ya Tetapi dia tidak kamil Zahabatil harf Hilang huruf itu Tetapi sifatnya ada sefat gunnah nahnu masada ya kan tidak ada gunnah waw tidak ada gunnah tetapi kenapa kita baca mai ya mai ya mi wa raihim mai yasha mai yunib mai yahdillahu fa huwa almuhtada فهو المهتدي في بعض الايات الاخرى. يعني itu adalah namanya idgham naqis. Zehabat al-harf wa baqati as-sifah. Ya hurufnya pergi, hilang, tapi sifat gunahnya masih tetap ada. Itu naqis. Lain dengan hathtu. Hathtu itu sifatnya yang hilang. Huruf Tapi hurufnya semuanya masih ada. Kekuatan segala macamnya. Nah itulah yang dimakan naqis. Di antara idram uh, yang ada. Dan. Itulah yang diidramkan. Di antara huruf-huruf yang mutakarib. Harful lam. Dengan huruf. Ennun. Kita sekarang. Kita sekarang. Perhatikanlah Harful Lam Sukun Dengan Harful Nun Di dalam Lam Al-Ta'rif diidhramkan Dia dalam satu Di kalimat satu kalimat Tetapi Kenapa Harful Lam Dengan Harful Nun Di fi'il Diidhramkan Ja'alna Anzalna Kenapa apakah kedua-duanya bukan lam apakah kedua-duanya bukan harfun nun keduanya harfun lam juga yang pertama lam mati yang kedua juga nun mutaharrik tetapi kenapa di sini di lam ta'rif diidghamkan lam kepada nun kenapa di lam fiil diizharkan dan asyaddul izharan ah bedanya adalah kerana lam ta'rif dengan nun Di dalam penafsiran daripada buku Hidayatul Qariq dan yang lain Mengatakan Min kesredawarani fil mushaf Yang artinya Kerana kalimat Lam ta'rif dengan nuni Banyak dapatnya Di dalam Al-Quran An-Nahar, An-Na'im An-Nas, An-Nar Banyak Banyak Tetapi Kalau fi'il sedikit Hmm fi'il sedikit saja ndak banyak. Calatu dawarani fil mushaf. Karena sedikit sekali kita dapati di dalam Al-Qur'an. Jadi lam ta'rif karena kesredawaran ini artinya karena banyak diulang, itu artinya. Karena banyak terulang dia di dalam Al-Qur'an. Kalau fi'il ini ndak ndak banyak terulang sedikit saja. Itu adalah eh uh, sedikit daripada uh, catatan untuk kita ketahui kenapa di ja'alna anzalna kita izharkan sedangkan di anwar kita idghamkan itulah di antara yang mutaqarib yang diidghamkan oleh Hafs kalau qira'ah tani mungkin itu mengizharkan eh uh, Jadi sudah jelas bahwa seluruh al-mutaqarib ash-shaghir hukumnya adalah izhar kecuali di huruf-huruf yang kita baca. Sekarang kita masuk kepada al-kabir. Kabir seluruh mutaqab uh, mutajanis kabir izhar. Seluruh mutajanis kabir izhar. Eh uh, apa saja? Adada sinin, adada sinin tak boleh kita baca addasinal eh uh, adada sinin adal dengan sin. Eh uh, misalnya eh uh, razaqakum q kaf. Ha nah, tak boleh kita razaqkum tak boleh harus kita uh, izharkan kedua-duanya. Eh uh, kemudian jadi kita masuk kepada al-mutaqarib al-mutlaq yang dia uh, mutaqariban eh uh, yang per, huruf pertama adalah eh uh, huruf uh, mutaharrik uh, yang keduanya adalah huruf sakin ialah antara misalkan uh, ya antara ya dengan wot ya kan kita namakan itu dengan ya dengan wot harf sejarah ha. Ya jadlil, jadlilna, jadlil, Ja, ya, mutaharik, drat, sukun. Nah itu jadlil, jadlil, izhar. Sedangkan di jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, Mim jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, jadlil, mim dengan lam ya jadlil, dijelas jadi diizharkan juga itulah di antara uh, alaqah atau hubungan antara dua huruf yang berdekatan tidak ada pembatas di antaranya yaitu uh, harus diizharkan pada yang diidghamkan ada yang diidghamkan ada itu adalah saghir bagi mutamatsil saja atau saghir bagi mutajanis huruf tertentu Seagir bagi mutakarib, huruf tertentu Kabir Bagi mutamathil Dua saja Bagi mutajanis, tidak ada Apalagi bagi mutakarib, tidak ada uh, Al mutlaq sama sekali Tidak ada, diidgamkan semuanya Idhar, baik mutamathil Baik mutajanis, baik mutakarib Tinggal lagi Kita, al mutabaidan Al mutabaidan artinya ialah dua huruf yang berjauhan makhrajnya baik makhraj khas atau makhraj am jadi berjauhan antara huruf itu baik dia itu sagir bad dia itu kabir segala macam pokoknya hurufnya hukumnya simonya idhar mutabaid enggak ada yang di antara mutabaid itu yang diidghamkan enggak ada misalnya seperti dak dengan hamzah ta lamun misalnya ta uh, atau misalnya hamzah dengan lam atau istahziun waw dengan lam qaul misalnya ndak pokoknya ndak adalah yang mutabaid ndak ada sama sekali baik dia sagir baik dia kabir baik dia mutlak ndak ada sama sekali dia itu akan diidghamkan eh uh, paling-paling ada diikhfakkan antara nun dengan qaf antara nun dengan kaf mian qablihim in kuntum hmm. itu di ikhfa bukan di idgham tak ada hmm. jadi dengan ini sudah uh, berakhir kita tentang uh, pelajaran kita yang dia almutamatsil dan macam-macamnya dan hukum yang terjadi almutajanis dan al-mutaqarib. Kana yang tiga itu saja yang akan menyebabkan uh, salah satu di antara idgham tapi yang al-mutabaid sudah jelas izhar hukumnya. Dengan ini kita cukupkan uh, mengucapkan subhanakallah bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim astaghfirullah wa atubu.